Argazki honetan amasei urte nituen, eta Londresen nengoen ingelesa ikasten. Han gertatutako pasadizo bat kontatuko dizut. Egun batean, eskolako lagun baten gonbidapena jaso nuen bere urte festara joateko. Ni ez nintzen festetara joaten, oso jende gutxi ezagutzen nuelako Londresen. Horregatik, ilusioa hundi zartu nuen gonbidapenura, Garai hartan, diru gutxi neukan opariak erosteko, baina azkenean, liburu bat erosi nuen eta festara joan nintzen. Lagunaren etxera iritsi nintzenean, oparia mai gainean utzi nuen, beste opariekin batera, eta dantza egitera joan nintzen. Musika bukatu bezein pronto, lagunak oparia ireki zuen, eta liburua ikusi zuenean esan zuen.